Nya ord Hos Doktor Doktorn Doktorer Hos doktorn Förkyld Förkylt Förkylda Träffar Träffade Träffat Läkare Läkaren Läkare Jo Ha ont i halsen Ålder Åldern, åldrar. Öppnar, öppnade, öppnat. Ser, ut. Svullen, svullet, svullna. Feber, feben, febrar. Har feber, har hög feber. Grann, lite grann. Termometer, termometern. Termometrar. Fem minuter senare. Grad. Graden. Grader. Hög. Högt. Höga. Åt. Skriver. Skrev. Skrivit. Skriver ut. Medicin. Medicinen. Mediciner. Recept. Receptet. Recept. Läkarintyg, läkarintyget, läkarintyg. Tablett, tabletten, tabletter. Pär, bör, borde, bort. Vatten, vattnet, vatten. Försöker, försökte, försökt. Vitamin, vitaminet, vitaminer. C vitamin röker rökte. Rökt. Tackar. Tackade. Tackat. Människokroppen. Ögonbryn. Ögonbrynet. Ögonbryn. Ögonfrans. Ögonfransen. Ögonfransar. Öra. Örat. Öron. Tand. Tanden, tänder, näsa, näsan, näsor, läpp, läppen, läppar, haka, hakan, hakor, hår, håret, hår, huvud, huvudet, huvud, panna, pannan, pannor. Öga, ögat, ögon Ansikte, ansiktet, ansikten Kind, kinden, kinder Mun, munnen, munnar Hals, halsen, halsar Handled, handleden, handleder Finger, fingret Fingrar. Tumme. Tummen. Tummar. Pekfinger. Pekfingret. Pekfingrar. Långfinger. Långfingret. Långfingrar. Ringfinger. Ringfingret. Ringfingrar. Lillfinger. Lillfingret. Lillfingrar. Nagel. Nagen. Naglar tå tån tår stor tå stortån stort hår lilltå lilltån lilltår bröst bröstet bröst mage magen magar ben benet ben lår låret lår knä knät knän fot foten fötter vrist vristen vrister rygg ryggen ryggar midja midjan midjor skärp skärten skärtar. hand handen händer vrist vristen vrister nacke nacken nackar axel axeln axlar skuldra skuldran skuldror armhåla armhålan armhålor arm armen armar armbåge Armbågen, armbågar. Knäverk, knäverket. Knäverk. Vad, vaden. Vader. Häl, hälen, hälar.